emezorzilabeteko lan eta negoziak eta nondotik, emaitzak etxigarriak direla aitortzen dute garape kontseliuko leendakariak eta autetzen kontseliukoak. Biek diote, kontestu politiko aldatu dela eta funtsian, aitortzen dute ere, indarrik ez dutela Ipar Euskalarian, adosturiko proiektuak aitzinera eramateko, dirustatzele nagusienak beste errealitate batean direlako horregatik, hiri irilkargo bakar batek arazo hauek konpon ditzakela uste dute. Orotarra iru bi proiektu bederatzi arlotan banatuak hautatu zituen garapen kontseiluak ekonomi zkertzeko garapen proiektuentzat etxebizitza politikarentzat eta euskera indartzeko. Funtxean, Funtsean, 26 urteko diruko puru beretsua izaren dute proiektuek. Orotarra 3 un milun euro banatuko dira, bai Europatik bai bestelako fondo guztiek kontuan harturik. Euskararen gaia da larriena. Inbendio azkarra egiteko aholko egin baitzuen garapen kontxilloak, baina ez da gauzato, jangeneetxe garai. Nous ne son pas aujourd'hui au niveau que l'on pouvait espérer. Je pense en particulier à la langue basque, où on sait que l'enjeu est considérable, puisque les enquêtes socio-linguistiques permettent aujourd'i de, de, de dire que d'ici 2025 on perdra 5% de locuteurs en langue basque. Halere, 2000 eta mazazpian, izkuntzaren gaia bernegoziatzeko engainamendu klausula ardietxi dutela dio autetxen kontziruko lehendakariak.